وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أمواجه نيبوشتو ونسيستر دراجة براتشو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سأل الله ومتبارك ومتعالى دوزول ومي نهوهم I ovoga puta ćemo se družiti Sa surom Kehf Sa kojom smo se družili I prošli put, odnosno prošlog mjeseca Pa molimo Uzvišenog Allaha Da nam dadne da se okoristimo od onoga Što spomenemo od onoga Što ponovimo od znanja koje već imamo I od onoga što Novo Čujemo Drage sestre i cijenjena braćo Na početku, obzirom da je vrlo važno Jer je cilj ovih naših druženja, naših predavanja Ne da se ispriča, da se pokaže nešto, da se dokaže Nego da istinski izvučemo poruku i da nam ta poruka Bude prisutna u našim mislima Da sa njom živimo da, je, da praktikujemo I da svakodnevno dakle u svome životu primjenjujemo A rekli smo Prošli put i zato ćemo se na početku Kratko, samo kratko osvrnuti na najvažnije detalje Iz prošlog dersa Kako bismo uspjeli dakle, povezati ova dva dersa Da je okosnica ili glavna tema Sure Kehef Za koju vas ja molim i pozivam odmah Da je što više učimo Da je naučimo na pamet Da je čitamo i da čitamo njene tefsire Koje imamo i koje možemo Da je njena glavna Sura Osovina oko koje se vrti Njena glavna tema zapravo Ove Sure Je Iskušenja I da su ta iskušenja Spomenuta kroz one četiri priče Koje smo mi spominjali ko, O kojima smo govorili A to je Prvo iskušenje, iskušenje u vjeri Drugo iskušenje, iskušenje u imetku Treće iskušenje, iskušenje u znanju I četvrto iskušenje, iskušenje u vlasti I sve ove četiri priče I sva četiri iskušenja Su spomenuta u suri Kehf I rekli smo I kazali i upozorili Da će na ove četiri stvari Na ova četiri iskušenja Dejjal prokleti Lanetullah alejhi da će na njima posebno ljude zavoditi i da će na ova četiri iskušenja raditi. I zato smo kazali pa povezali sa hadisima poslanika sallallahu alayhi zašto nas je poslanik alayhi wasallam toliko puta u hadisima podstakao da učimo, da pamtimo, da memorišemo i da čitamo svakoga petka i svake sure svake, svake, svake, svake uh, uh, sedmice suru elke Dalje, draga moja braćo i cijeljine sestre, treba da znamo stalno da nam je na umu da sura Kehf je sura u kojoj je Allah na iznimno veliki broj mjesta spomenuo glagole ili izraze koji se tiču pokreta, koji govori o, o, o radnji, koji govori dakle o e, radu, o djelovanju Koji, koji zapravo ukazuju na to da muslimani Nemaju ništa ni ti smiju sebi dozvoliti stanje pasivnosti Stanje mirovanja, stanje sjedenja Jer stanje sjedenja, stanje mirovanja Liči na besposličarenje A gdje god ima besposličarenja, draga moja sestro i cijenjini brate To je uvod ili to su odškrinuta vrata u gdje Jer islamski učenjaci, kada su tumačili suru Jusuf I kada su govorili šta je to Zulejhu, Zulejhu e, Navelo po najviše da pozove i Usufa na blud Pored svoga muža, pored svog komoditeta kojeg je imala Pored sve uživancije Kažu islamski učenjaci Da jedan od glavnih razloga i sebeba bilo njen, Bila njena nezauzetost Njeno besposlučarenje, puno slobodnog vremena Znači ničim se nije bavila, ništa nije radila Do Bukvalno je imala vremena na pretek Da se bavi, što se kaže, e, i s praznim, praznim stvarima I zato ova sura počnula Čitajmo glagol Fentaleqa, nakoliko se mjesta u suri Kehf pominje e, Glagol Summe etbe'a sebeba e, Nakoliko se mjesta spominje e, glagoli ali جَوَوَيْزَا لِفَتَهُوَاتِنَا غَلَدَأَنَا لَقَدْ لَقِنَا مِنْ سَفَرِنَا هَادَا نَسَبَا Gdje se doslovno spominje sefer, odnosno put Sve su to riječi i glagoli koje ukazuju na kretanje, na rad I zato su islamski učenjaci kazali Dragi brate i cijeni na sestro Kada se nađeš u teškoj situaciji Bilo kog oblika i vida Fizičkoj ili psihičkoj Ustani i kreći se Ustani i pokreni se, nemoj sebi dozvoliti da te obuzme slabost, ljenost jer ćeš biti još goriji Subhanallah, da nas to, to medicina govori Da ljudi koji se nađu u nekim fizičkim a posebno psihičkim problemima da je jedan od prvih lijekova, najdjelotvornijih lijekova da ustanu i da se kreću Da nađu u sebi zanimanje Na taj način će prebroditi posebno one psihičke smetnje A isto tako i fizičke bolesti su uh, izlječive uh, Na način da se čovjek bavi, dakle da bude aktivan uh, Ova sura uh, moramo još samo spomenuti u, u jednoj rečenici Da se posjetimo, uh, drage moje sestre i cijenjena braćo Da poseban naglasak i akcenat stavlja na to Da uh, svako svakoga ima Mogućnost i mora u skladu sa svojim mogućnostima poziva u islam Jer imamo Musa, a.s.w. i Hidra Kažu učenjaci, pogledajte ovdje Učenjak poziva učenjaka Odnosno učitelj poziva učenika Imamo situaciju da prijatelj poziva prijatelja I babi i prijateljce trebaju da pozivaju prijateljce Imamo situaciju da vladar poziva svoj narod Kažu učenjaci, ovo je dokaz Da jednostavno u jednom društvu Pitanje dave i poziva u islam Biva spušteno Biva spušteno na sve članove jednog društva Shodno njihovim mogućnostima Onoliko koliko možeš krejeni od sebe, od svoga djeteta Od svoje hanumej, od svoga muža Od svojih najbližiji Na lijep, uljudan, mudar i pametan način pozivati Naravno ne da budemo nekome naporni Ili ono što se kare da strašimo. Volio bih da zapamtimo ove, ove tri stvari na, koji, na kojima se bazira sura LKF e, I to smo spomenuli u, u prošlom dersu Samo bih još e, na početku da ispravimo možda ne, jednu nedoumicu koja se mogla ovaj e, protumačiti pogrešno Koju smo spomenuli u prošlom dersu A to sam razgovarajući sa svim bratom Nerminom ovaj, e, došao do zaključka da, da može se pogrešno shvatiti Govorili smo o Dejjalu i kazali smo mišljenje dijela savremenih, modernih islamskih učenjaka koji kažu da je ovaj Dejjal moguće para, da je moguće ovaj nešto drugo od, od svega ovoga što zavodi ljude sa pravoga puta I kazali smo da, je, da, da se ne slažimo s tim i ispalo je kao da smo rekli da Dejjal nije živ Ali evo sada da ponovimo i da potvrdimo Iz brojnih hadisa poslanika sallallahu alaihi ve sellem Se zna da je deđala, anetullahi alaihi, živ I da on čeka, odnosno da je ostalo još malo Kako se navodi u predajama Da, da, da bude pušten sa lanaca u, u kojima je okovan I da je njegovo mjesto, odnosno prebivalište U vodama, odnosno odnosno morima Allah najbolje zna, uglavnom Mi vjerujemo da je on živ na osnovu predaja Na osnovu hadisa koji su došli od poslanika sallallahu alaihi ve sellem Dragi moje sestre i sinja vraćo. <clears throat> Mi ćemo nastaviti sa surom Kef. E, i oni koji imaju kakav papir, kaku olovku, bilo bi lepo da sebi e, bilježimo i da pišemo i da stičimo tu i da tu naviku. Ja sam na ja sam nanijetio da sa Allahom te bareke ve pomoći. Dakle govorimo i da se baziramo malo večeras na ovu drugu priču iz suri Kef. Koja govori o dvojici ahbaba, o dvojici prijatelja Jednom vjerniku, jednom nevjerniku Jednom bogatom, jednom siromašnom A to ujedno znači da govorimo i o ovom drugom iskušenju Velikom koji se spominje u suri Kehef e, Na koje će hvatati ljude najviše Dejjal A to je iskušenje u imetku I ovaj ćemo se dijelom na treću priču A to je e, ono e, kazivanje izmenju Musa, alaih, salatu i ihidra Uh, to jest iskušenje u znanju, iskušenje u znanju. Ima puno finih detalja vezano za ove stvari, tako da spo, uh, uh, počećemo sa uh, kuranskim ajetom u kojem Uzvišeni Allah tbaraka ve taala kaže: "Wa adrib lahum masalan rajulayn ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nab wa haffafnahu ma binaql wa ja'alna baynahuma zar'a." A. gdje Uzvišeni Allah počinje kazivanje o ovoj dvojici prijatelja, dragi moje sestre Počinje kazivanje o dvojice prijatelja Rekli smo, jedan je vjernik, jedan je nevjernik Interesantno je ono što se navodi u tefsirima o ovoj dvojici ljudi Oni su zapravo bili ahbabi I prije ovog prije ovog njihovog raskola oko vjere Znači bili su ahbabi, bili su prijatelji Nisu vodili nikakve polemike oko vjere Da li postoji Bog, dal ne postoji Bog Čak šta više, neka ulema je sklonat tome da i ovaj drugi bio vjernik Allah najbolje zna Ovaj koji se tretira kao nevjernik Da prije tog svog bogatstva Prije nego što je zaimao imetak Da je bio vjernik O čemu se radi? Kaže se da su oni Nako bili ljudi nekog srednjeg staleža I pokrenuli se neki biznis I bili su ortaci u poslu Bili su ortaci u poslu I Allah je davo da je trgovina uspjela Krenula je trgovina, pošel je poslu Zaradili su koliko su planirali s Boževom pomoći I onda su podjeli i imetak Spominje se u nekim dijelima da, da je to bilo po tri hiljade Hajmo reći sad nekih dinara njihovi Po tri hiljade dinara svaki je zaradio Pazite, ovaj prvi Koji se spominje kao vjernik Znate šta je uradio? On je jednu hiljadu Uzeo je robova i oslobodio ih Ujima Allahe za ženu Uzeo robova i oslobodio ih Za drugu hiljadu Uzeo je hrane i na hrane siromašne i potrebne A za treću hiljadu je uzeo odjećaću obuću i obukao, obukao isto tako onaj koji su potrebni. Njemu doslovno nije ostalo ništa. Ovaj drugi on se o ženju, on je uložio dodatnu umetak, kupio zemlju, posijao, zasijao i uzvišeni Allah tebareke ve taala njemu daje veliko bogatstvo. Isto isto njegovi, isto njegovog dakle ulaganja. Nakon određenog vremena, ovaj ortak, njegov prijatelj, vjernik, dolazi mu i kaže Ah, babu moj, ostao sam bez igdje ičega, možeš li mi išta posuditi ili da radim kod tebe? Kaže, ah, babu, zar nismo zajedno podijelili istu količinu novca i tebi i meni? Kaže, ja sam to dao tamo i ono me od koga ću dobiti više. Kome si dao? Kaže, dao sam Allahu teba, reke veteala. Kaže, kada si dao Allahu, da neka ti Allah i vrati to. I kaže, zar ti, misliš, zar ti misliš Da ćeš ti imati kakve koristi od toga, Subhanovalo I nakon toga Je on počeo da se ismijava Da se ruga ovom svom ahbabu, vjerniku Između ostalog, on njemu u, u, u ajetima kaže Qale ma e vunnu ente bide hadihi ebeda Zar ti misliš da će ikad prestati Da postoji ovi moji voćnjaci, ove moje njive Jer razvišen Allah te bareke ve draga drage braće i sestre spominje da je tom čovjeku dao džennete to jeste dao mu bašče dao mu palmovike koji su mnogo rađali između svake parcele između svake njive wa fajarna khilalehuma nahra kaže Allah te bareke ve provazile su rijeke tako da je imao prirodno navodnjavanje i je svu ujdurmu što se kaže i Allah je dao veliki plod i velike, veliki imetak Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu Kada čita ajet u vakiane lehu semerun e, Bilo je plodova On čita doslovno u vakiane lehu sumurun Sumur, jer je to množina od plodovi Plod, plodovi Hoće da kaže po ovom drugom kirajetu Da je bilo mnoštvo, mnoštvo Pšenice, ječma, datula, hurmi Svega onoga što je u to vrijeme jednog čovjeka činilo bogatim Allah dao dakle, da, da ga je krilno Međutim, kada ga je došao prijatelj pozivati Pa, vjeruješ li ti u Allaha Zar ti misliš ovaj da da ne postoji gospodar, on je kazao wama azunnu sa'ate qa'imatan wala irudtu ila rabbi la ajidanna khayran minha Ja kaže nerviram da postoji sudnji dan, da ću doći pred Allaha, da ću polagati račun, ali kaže iako dođem pred svoga gospodara, ja mislim da će on meni za za ovim dati još više. Aludira na to da će moć potlati subhanahu Aludira na to da će sa tim svojim imetkom Moć potplatiti kod Allaha tebareke veteala Le'eđi denne hojre min hamun kaleba Pa će mu Allah ti ime dat još više Na onom svijetu Helem nejse Oni su se raspravljali Oni su se ubjeđivali Jedan drugog su pozivali I pogledajte Pogledajte Šta mu reče njegov, njegov prijatelj vjernik njegov prijatelj vjernik Lakinnehu wallahu rabbi, wala ušriku bi rabbi ahada što se mene tiče, ja vjerujem da je Allah jedan ja njemu ne pripisujem druga A onda mu nastavlja dalje i kaže Wa law la izdekhalte džennetake, kulte maša Allah, la kuvvete illa billah Ovo jedna vajna stvar, koju treba da naučimo Vjerovatno, jestli vi znamo, ale ovo se spominje u suri Kehf, da znate Kada budemo pitani negdje u društvu Gdje se spominje, gdje argument Da treba kazati maša Allah za neku stvar Za nešto lijepo kada vidimo to je u suri Kehf U suri Kehf u ovoj drugoj priči Između dvojce prijatelja vjernika jednog i drugog nevjernika Gdje on njemu kaže A zašto nisi kada si ušao u svoj vrt kazao Maša Allah, la kuvvete illa billah Maša Allah, nema snage ni moći osim kod Allaha te barike Zašto nisi? Draga mija, braćo i cijenine sestre Vi dobro znate Da svaku stvar kada vidiš kod sebe Kada vidiš kod drugog čovjeka Kod brata muslimana, kod sestri muslimanke Lijepu stvar koja te zadivlije Dužan si da kavi šta? Maša Allah I ako možeš da produžiš La huvete illa billah Kod učenjaka selefa Kod islamskih učenjaka se prenosi Da su znali na svoja vrata pisati ove riječi Da su znali na svoje vrata Na svoje kuće pisati ove riječi Zašto? Zato, drage moje sestri, cinja, braćo Što postoje tri vrste uroka A jedna od vrsta uroka je ne, nenamjerni urok Nenamjerni urok Kada imaš nekoga ko te voli Nekoga ko ti misli hajr, ko ti misli dobro Međutim, Allah mu je dao da je njegovo oko takvo Njegovo ka, oko takvo što bi naš narod kazao ura, Lahko urokljivo Lahko urekni Ako se desi da neku stvar vidi kod tebe I da taj čovjek bude uzbuđen Da ga uzme A ah, ono što naš narod kaže Da ga uzme A, ah, da uzdahne na tu stvar A zaboravi da kaže maša Allah, la kuvvete illa billah Ili je dovoljno samo maša Allah Može se desi da, da, da te urokne, urekne I da imaš velikih problema posli I zato, Allah treba da znamo Da svaku stvar koju vidimo dobru kod sebe Na svom djetetu treba da kažemo maša Allah Jer islamski učenjaci kada govore i kažu Čovjek može sam sebe ureći Čovjek stane na ogledavo, ogledalo Zadivi se svoju bradi, svojim okicama Zubima, ljepoti, izgledu I ne kaže maša Allah, ne kaže ni bismillah I nakači se više I onda se slomi, pita se komu je napravio Kakke zapise, sihra i ostalo A zapravo niko sam, sam sebi jedan, ovaj, u, u, u, nije, nije učinio Pravu stvar Tako da se vodi računa o ovim stvarima Kada vidiš na sebi, na svom djetetu, na svojoj kući Islamski učenjaci, draga moja braći, cijene i sestre Prepune su knjige ovih stvari Kada spominju to, ta, to, taj urok Odnosno kada spominju ov, ov, ov, ovaj izraz Maša Allah, la kubete illa billa Oni kažu da su vr, da Pametan čovjek Svaku blagodat koju mu Allah dadne krije Krije jedno vrijeme Ili, ili ne ističe toliko njenu ljepotu Jer Allah je nas obavezao u suri Duha da, da spominjemo o svog gospodara svoga Kazuji Govori, kazuji o blagodatima svoga gospodara Dakle, ljudima govori šta ti je Allah dao Međutim, nekada u određenoj situaciji Kada se bojiš da neki ljudi bi mogli da ti nanesu zlo Da te ureknu, jednostavno čuvaš svoj haber Čuvaš svoj plan I čuvaš, odnosno kriješ ono što si dobio Tako ćemo naći ljude, koji su pametni, koji kupe auto i namjerno ga isprlja, da ne bi ljudi bulili i da ne bi ljudi, naravno, na jedan izvijestan način urekli Dakle, da se pazimo s te strane uh, Kaže njemu, dakle, prijatelj, zašto nisi rekao Maša Allah, la quvete illa billah Interoni, uh, illa billah, interoni ene aqalle minke malam ve valedah Fa'asa rabbi en eni uotijeni hojrem min džennetike Va jursila alaiha husbana mine samajka tusbija sa'idan za leqo يقول الله تبارك وتعالى قال وحيط بسمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي قاويه على عرشها ويقول يا ليتني لمشرك بربي احدى kada takle rozprawa zawršena kada je prijatel wiernik vidjeo da nema fajde njega pozivati da ga dunjaluk toliku obendjao da ga dunjaluk Onda je Allah kaže, kad spustila se kazna na njega A kazna je bila da je se sve srušilo Čitavi palmovici i sve njive, sve što je imao zasađeno, sve je se srušilo Kada je on došao u toj vidio, znate šta je rekao I ovo su riječi svih Inadžija, prkosnika, pokvarenjaka, nevjernika, a slabića Vajakulu jalejteni, lem ušrikbi rabbi Ahada. Kamo sreći Kamo sreći je da svome gospodaru nisam pripisivao druga Da sam vjerovao u svoga gospodara Draga, vraćo i ciljini sestre, obratimo pažnju na ove riječi Kamo sreći Ovo je kazna koju Allah dadne za jednog nevjernika A ovde je jedna lijepa poruka koja se da čitati A to je Vidite, subhanallah, uzmite Kur'an Faraun Faraun kada se utapao, nikoga drugog nije krivio si samog sebe Uzmite mno, mnoge druge likove koji se u Kur'anu spomnju ili u sunnetu Pa kada su doživili Allahovu kaznu Ili kada dožive u džehennemu na sunnjem danu Allahovu kaznu Neće nikoga drugog kriviti osim sebe najviše I zato su česti u Kur'anu izrazi Vajakulu, ja lejteni, kao sreće da sam To je Allahova kazna na neki način Da sam prizna nikom i drugi nije kriv Ja sam sam sebi kriv Subhanallah Sam sebe krivim Tu jedna, ovaj jedna kazna za, za, za dakle siledžije za ogonnike. Kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji je Imam Buhari, Imam Muslim, dragi moj brate Nermine. Kaže inne in dunja hulvatun khadira. Dunja lukje. Uistinu sladak i primamljiva. slatko. I ne treba ljude, ovaj, ne treba ljude galamit što vole dunjavk. Ljude samo treba naučiti da, da znaju upravljati dunjavkom. Jer je uzvišeni Allah rekao inma deeni uh, poslanik sallallahu alejhi ve rekao inedunya hulvatul qadire dunjaluka sladak kljeb privlačan svakom da je da ga kuša i da ga ima fattaku dunya wattaqun nisa čuvajte se dunjaluka i čuvajte se čuvajte se najzavodljivije stvari na dunjaluku a to su to su žene Dakle uh, ovdje govorimo o dunjaluku Kaže Muhammed sallallahu alayhi ve sellem, u hadisu koji je bilježi imam Muslim, srce starca je mlado u dvije stvari. Starac, a mu je srce mlado u dvije stvari. A za koje in dvije stvari da mu je još života i da mu je dulj navuka? I znamo hadis poslanika sallallahu alayhi ve sellem koji je bilježi mam Buhari ma Muslim da je Leukeana Libni, Adem Vaden min zehebin Da je a, a, sinu Ademovom dolina zlata On bi poželio da ima još jednu Da mu je dvije, on bi poželio da ima treću I kaže, neće njegova usta napunt ništa, ništa drugo Ile tu rad, osim zemlja Drugim riječima Dok ne umre, o, ta želja u čovjeku za dunjalkom neće prestati I mi ne trebamo ići niko drugo Ne trebamo odmah kontakt, evo komšija u komšinca primjer Ti si sam primjer, i ja sam sam primjer Svi mi želimo i to je normalno Samo ljude treba naučiti kako zarađiva Dunjaluk Kako sa njim upravljati I kako živiti sa tim da se ne uzoholiš Jer evo kao što vidimo Braćo sestre Nema stvari na ovom svijetu prolaznom koji se zove Dunjaluk A da ljude lakše zavedi, Pokvari Uzdigne I da ih odvede u oholost čak i u nevjerovanje od imetka Zapamati go dobro Ovo kroz historiju ljudskog roda. Nema stvari na dunjalu dunjaluku koja ljude lakše zavede, uzdigni, odvede u oholost, čak i u nevjerovanje od imjetka. Pogledajte bogate ljude oko sebe. Jučer su bili s vama u safu, jučer su bili s vama na kafi, pa ih je Allah počastio imetkom, bogatstvom. Jedna od osobina karakteristika bogatih ljudi je da izbegavaju niže slojeve društva. U najmanju ruku, iako te sretne, jako se selami s tobom nekako Ti vidiš da ti više nisi Na nekom njegovom nivou I to je prvi znak bolesti koji se, koji se nađe Dakle, kod, kod bogatih ljudi Jedna važna stvar koja se spominje u ovoj suri Kehef U dialogu između prijatelja muslimana I prijatelja nemuslimana, nemuslimana nevjernika Je Eh, znak eh, ćemo razpoznat da je dunjaluk čovjeka po kvarju ewan znaka po kojem ćete prepoznat da je dunjaluk toliku uticu dakle da je taj puni džep i novčanik toliku uticu na čovjeka da ga je pošao fart a to je kada kaže ene ekstra minke mala wa e a'zuna fara to je ono što je rekao ovaj prijatel nevjernik kari šta ti ima nemaš brat ja sam od tebe i bogatiji u ve, veće grada kada god kod ljudi Čujemo puno riječ Ene Ja, ja, ja Vraći sestre, ovo ja je stvar koju je izmislio Iblis Lanetullahi O egoizam, egocentričnost Ja, ja i samo ja je stvar koju je prvo izmislio i rekao i donijuo na zemlju Iblis Lanetullahi Jer je Iblis kazao šta? Ene hajrum minoh Ja sam bolji od Adem'a Kada god imate čovjeka da primijetite na njemu Da se zbog imetka kojeg ima, zbog auta, zbog biznisa, zbog para Zbog zemlje velike koju ima, zbog kuća, nekretnina na, na neki način da ono, znate, on se malo uzdigo, on se podigo To je prvi znak da je taj čovjek izgubio kompas Nema ga sa dobrim društvom, nema ga sa dobrim ljudima Nema ga sa siromašnim ljudima Sulejman alai svalatu usl. je bio vladar svijeta Znate s kim je najviše volio da sjedi sa sirotinjom. Najviše volio da sedi sa sirotinjom. Zašto? Da bi svoj nefs savladao. I zato, draga sestra i dragi brate, kada, si, kada misliš da si pametan, kada, misli, kada, kada ti dođu te bubice šejtanske u glavu. Pulmjenovčanik, imam sto maraka, ono znaš, odma onaj uh, brat s kojim se juči selamiju, sa njim zajedno pričao i on nema plate, ti danas do ti već njega drugačije gledaš. Kad ti dođu te bubice Sam sebe kazni, i sjedi sa najvećom sirotinjom Popij kafu Da održiš kontrolu Nije problem što ti imaš Da bi Allah to dao u bolamba Samo je pitanje Hoćeš se zahvaliti, još biti ispravan Da ne udiš Nije problem što imaš imetak, paru Što imaš škola, što imaš kuću Ali je stvar, i vidite, kroz suru kef Ovaj prijatelj njega samo poziva na to da se zahvaljuj Allahu Nije mu nigdje kazao šta će ti tu To je dokaz da islam ne traži od muslimana da bude sirotina i pukare. Nego je samo pitanje da priznaš la in shakertum la aziidannakum. Ako se zahvališ Allah ti još poveća. Wala in kafartum, ako ne zahvališ, Allah, Allahova kazna je žestoka. Pazite u Allah interesantan izraz koristi za ovo nezahvaljivanje na blagodatima koje daje Allah je spomenuo izraz kufr. Wala in kafartum inna adabe lashadid. A ako ne budete zahvalni ono Kao u smislu, ako budete, ako, ne budi, ako budete čimli kufr Islamski učenjac kaže, ovdje se ne misli na kufr, nevjerovanje, Nego se misli na nezahvalnost Jer u arapskom jeziku, inače, liječ kefere je ovaj Prikrivati nešto Prikriti nešto Tako da ovdje znači prikrivanje blagodati i nezahvaljivanje Ali u svakom slučaju, ovdje je jedna, alu, jedna Aludira se na to da nezahvalnost na blagodatima može odnest do kufra Subhanallah Nezahvalnost i jezikom i dijelima I zato kažemo prva stvar, prvi simptom da je čovjeka Dunjaluku nakazio, da ga je pošel kvarit, je da, da, da sebe vidi većim, da sebe vidi vrijednim, da sebe vidi pametnim, da sebe vidi e, boljeg groda, da sebe vidi čovjeka boljeg porijekla. To je ono, Subhanallah, čemu mi često padamo, vraća i sestra. Allah mi, koliko, ćeš, koliko ćemo najsada nas Da smo spremni jednim drugi, drugima kazaš Štaš mi ti priča, došao si iz nekake zabi, zaviti Sada si prvi put vidio tramvaj Pričaš no nekim stvarima Ili na sličan način jedni drugi da uvrijedimo Jedni drugi da povrijedimo A to nije mjerlo stvari Vidite, ovdje se ovaj pozva na bogatstvo I pozva se na rod, na porijeklo A kuista ima da je znak za hilijeta, pravog za To nam je došlo hadisima Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kad su ashabi znali neke stvari pri nekim drugim svojim ashabima, prijateljima, ma što on ima, on je taj taj. Pa je Poslanik alislam kazao čak Ebu Zeru radijallahu ta'ala anhu, to je ostatak jahilijeta u tebi. Musliman se ne ponaša tako. Paru i metak porijeklo begluk, ag agaluk, hafizluk koji imaš, koji ti je Allah dao. To je blagodat za koju ćeš biti pitan Možeš biti nagrađen ako opravdaš A možeš biti žestoko kažnjen ako se uzoholiš I zato, draga moja braća i ciljene sestre O Dunjaluke se da puno pričati Ali evo, kroz, ovu, kroz, ovu, kroz ova dva prijatelja, kroz ovu priču Važna stvar je Evo, bilo bi lijepo da zapamtimo ovu Oko maša Allah La huvete illa billah I druga stvar da zapamtimo ovu Ovaj prvi simptom da je neko izgubio kompas A to je kada Kada, kada ga vidiš da, da se uzdigu da, da, je, da on sebe zbog tih para, zbog tih auta, zbog toge metka, zatim e, moćnijim, e, cijenjenim kod Allaha i društvo i tako tako dalje. vi čak šta više dokle čovjeka dunjalu kod vede. Dokle on čovjeka zaludi, to je to je interesantno do, ovaj, ti ljudi što kada dobiju neku, neku koprenu nagla na mozak, na pamet. A, a, a sve to opet povezano kako se zarađuje i mjetak Pa si jedan haram pa ti Allah stavi koprenu Pa drugi haram pa koprena, Pa ne daje sadaku pa koprena, Pa ne daješ pa koprena. I onda zolomatum fevka zolomat Tmina na tminama I ti hoćeš da imaš hajra u tom mjetku I ti vidiš da ti ljudi jednostavno žive po nebesima negdje Oni uopšte nisu s ljudima, oni ne žive realni živote Oni uopšte ne gledaju na ljude kao na neka bića Toliko nemilosti, nemilosrdnosti, toliko... ovaj a uh, bahatosti, toliko grubosti, osornosti. Mi to primjećujemo sa ljudima uh, s kojim hodamo i živimo koji su, jel, bogati koji su imućni. I vidite vi šta je ovaj bogataš rekao ovdje ovaj, svom prijatelju. Kaže on, "Vala uh, uh, irudittu ila rabbila ajidanna khaira minahu munqalaba." Kaže, "Ja ja se vratim gospodaru, ja kad da će da ću ja zbog tog, zbog ovog što imam dobiti još više." A kaže ulema, on misli da, da će moći potplatiti neke stvari. Dokle pamet ovaj Dunjavučara ode Dakle, on, on se nada da će potplatiti kod Allaha neke stvari Sa imetkom koje ih ima, ima na Dunjavučku Jedna lijepa poruka ovaj, iz, evo ovog ovdje, e, momenta, iz ovog ovdje momenta Iz ove priče A to je zašto uzvišeni Allah ovdje spominje Ovdje spominje savjetovanje prijatelja prijatelju A ne roditelja sinu Zašto Allah nije spomenuo roditelja koji savjetuje svog sina da budi kakav treba, gde budi Nego je baš, jer u Kuranu što god je, drage sestre i braće Ništa nije slučajno, ništa ni džaba Zašto je Allah baš spomenuo priču gdje prijatelj savjetuje prijatelja Zašto nije roditelj sina, evo djete svoje da savjeti. Mi imamo, Kuran je pun savjeta gdje babo savjeti sina Luk van sura, puno savjeta Ali nemamo u Kur'anu gdje babo savjetuje sina Po pitanju ovog dunjaluka, bogatstva Gdje ga savjetuje, pazi se na te pare što imaš Na te njive, na to, boj se Allaha Imamo one savjete lukmana Koji stoje jel, u pogledu širka, kufra, poniznosti itd. Al vezano za dunjaluk, ovo je jedinstven primjer u Kur'anu Zašto prijatelj prijatelja? Subhanallah, kažu učenjaci, braćo i sestre Zato što babo i majka su slabi na djete I koliko ćeš vidjet baba, pobožni, sve Ali kad vidje djete, svašta radi Oni znaju da djete zarađuje na... Znaju da nije... Izma, ali nemaju snage da mu kažu Jer ne vole da ga vidje siromašnog Oni se boje da će osiromašiti Subhanallah, koliko je Kur'an savršen Uistinu od, od, od najmudrijeg naj, naj Najsavršenijeg Allaha Ovo je dokaz, ovo je hikmet, ovo je ibret. Zašto prijatelj savjeti Zato, subhanallah, što iskren prijatelj Pravi vjernik i prijateljca Oni će tebi... Uh, uh, oni te neće sažaljevat kroz dunjaluk Kazat ti ono što im na srcu I ono što će ti dat Ahiret Nekad roditelji misle svom djetetu bolje nego što prijatelj misli Ali nemaju snage da svom djetetu kažu Jer se boje da će ostati bez dunjalka. I na taj način uzmu djetu Ahiret To je ono kad babo gleda svoje djete Od 12 godina spava, raširio se na, na, na, na, na krevetu Razbacao se grijanje u, Nemoj ga, pusti ga, klanja će ako bude saba. I množi, mi čak padnemo na tim ispitima, jel' li? Jer je babo i majka slabi su na dijete. Nikad babu i majku ne pitaju o njihovom djetetu bola. Nikad. Zato što su slabi ba. Babo. babo i majka će nekad zatvoriti oči pred haramom, jer jer će, on, oni će kadat, ja ću Allaha mol dan, noć na, na seđazi, samo, samo da, da mu Allah oprosti, ali nemoj ga dirati, pusti živio, nemoj mogu sinari. Ali prijatelj pravi On će nekad pravi biti oštar Spreman da te pokosi na dunjavuku da bi dobio hirata I zato, drage sestri, ciljena, braćo Smo u jednom od predavanja naših govorili O vrijednosti druženja sa pravim insanima O vrijednosti dobrog društva Zato su, subhanallah, naši učenjaci ulema govorili Da mi nije moje braće, ahbaba, prijatelja Ne znam šta bi radio na dunjavuku Zato je naša ulema kazala Uh, često zna govorit Kaže uh, Više volim svoga šeha nego roditelja Roditelj naravno ima svoje pravo I to ne smije niko da dira A zašto? Zato što mu je še dao ono što mu roditelj nije dao Zato nekad subhanala Brat musliman, iskreni brat musliman Koji te savjetuje Koji te poziva Koji ti, koji ti nudi hajr Koji ti misli dobro na dugoročno Da služuje veliko mjesto kod tebe Nekad njegovo mjesto biva poput mjesta roditelja I to mogu samo znat ljudi koji su osjetili pravog prijatelja A koji su ga izgubili I zato, drage moje sestre Cijenimo društvo, a hajidli društvo Koje imamo i u kojem se nalazimo Cijenimo svoju sestru Nekad je nama teško primiti taj savjet Teško Ali znaj, subhano, da ono što ti kaže tvoj prijatelj U ime Allaha A da stvarno nema nikakvih dunjavučkih interesa Iskreno i bismillah Znaj da je nekad vrijedniji od onoga što bi ti babo i majka kazali Jer babo i majka tebi sigurno misle najbolje Ali su toliko neka slabi da će te pustiti u grijehu da živiš I zato subhanla, evo ovdje vidimo jednu prelijepu, prelijepu, prelijepu poruku Dakle, koja nam se, koja nam se nazire Ibn Uqajim, rahmetullahi alihi veli jednoj svojoj poznatoj izreci Kaže, pravi vjernik onaj Koji ono što je kod Allaha Drži da je sigurnije Nego što je u njegovim vlastitim rukama I što gleda svojim očima Ovo ja dodajem Što gleda svojim očima Ono što je kod Allaha Iako ga ne vidiš Evo ovaj Ahbab njemu kaže Bolam, boj se Allaha Kod Allaha je bolje Pa meni Allah može dati bolje nego tebi Hayre min džennetike Može je Allah dati bolje vrtove nego tebi Toliki jekim Vjerujem da je ono kod Allaha bolje nego što ja ono što ja držim u svojim rukama To je kada je pravi vjernik Zamisli, držiš sto hiljada maraka I ti kaziš, ne ne, ono što je kod Allaha je bolje od toga što ja držim I čvrsto vjeruješ u to I spreman si to, sve položiš tako treba za Allah Subhanallah I zato Ovaj Bilo bi lijepo da o ovim stvarima razmišljamo Ovo nije, draga braće i sestre, dres da mi sad Opet kažem, ispričamo i, i izvazimo i izdresimo Ovo je dres da uistinu pokušamo sami sebe analizirati Svakog dana mi imamo ovih situacija sa sobom Evo, e, hajdemo reći da mi nismo, nismo bogati, nismo prebogati, hajde Ali, braće i sestre, mi što imamo danas U svojim trpezama i kuhinjama I na svojim stolovima I što imamo sad u svojim trbusima Neko to ne može zamisliti zamisli iz dana. Za godinu dana. Nači mi smo bogataši. Jel mi i i nama poznato braći i sestre da je uzvišeni Allahu sure Tekeastur el hakumu na kraju kazao šta? Suma yauma izin anin na'im. Bićete pitani za blagodat. Kažu učenjaci ovdje se misli na pšenicu, na kukuruz, na raž, na ječam, na rižu. Na na ono na naj naj naj osnovnije. Što niko danas od nas ne smatra, je stakvila nekom blagodati Zato ćeš biti pitan, detaljan račun traplovuštva A ovo ostalo to, to je baška vaga i baška ispitivanje E sad, hajmo se mi zamisliti zapitati ovaj, Dakle, nismo mi daleko od ove situacije Odnosno od ovih poruka koje nam se šalju Iz ove priče o pri... dvojci prijatelja Jednom muslimanu, drugom nemuslimanu Da, da naučimo šta nam je činiti Muslimanu nije zabranjeno imati bogatstvo Muslimanu nije zabranjeno biti lijep Biti bogat, biti sređen, biti dotiran, biti čist, biti namirisan Ali Musliman mora naučiti Komu je to dao, kome treba da zahvali Kako da zahvali i kako da upravlja tim imetkom Odnosno tim blagodatima što je dao Ove četiri stvari ako naučiš Kada pogledaš svoju odjeću Svoje mahrame, svoje pantole Svoje haline, svoju obuću Ako ove četiri stvari naučiš, inša Allah, treba nadat se da ćemo kod Allaha imati opravdanje i kazati, ja, rabbi, mislim ti zahvaljiva. Ima jedna lijepa dova, evo ovo, nek bude digresija nek bude digresija ovaj, Kada je u pitanju zahvaljivanje To sam čuo od jednog alima našeg Kaže, ja, rabbi, lekel hamdu, kema jem bagi li djelali vajhike wa' azim sultanik O gospodaru, zahvaljujem ti se, neka ti je hvala onako kako dolikuje tvom licu I onako kako dolikuje tvojoj vlasti Tvom sultanatu Nači drugim riječima neka ti je neizmjerna hvala I ovu meleki kad čuju iz mojih tvojih usta Oni odu Allahu Đelešanu i kažu Ja rab, ovaj tvoj rob priča neku dovu Zafaljuje se na neki trudan način Kaže, koji način? I on njemu kaže ovu dovu Ja rab bi lekel hamdu kema jembegi ili dželali već sultanik Kaže, ja pašta? Kaže, ja mi ne znamo upisati sebab za ovu dovu Ne znamo koliko se vapa, toliko je teška ova dova Kaže Allah Želešanu Vi samo upište koja je dova, a ja ću to. Dakle, da se zahvalimo svome gospodaru Na nimetima i na blagodatima koje imamo Jer nezahvalnost braća i sestre Ova je strašna stvar Ona toliko vodi do okrutnosti srca Toliko vodi Vi danas s kad sjedite, ja bar sam imao priliku Puno puta sjedi sa ljudima koji imaju imetak Od destorce jednog nećeš naći da da ima normalne rezume Hvala, nije u pitanju rezum, sve su tu pametni ljudi ba. To su sve ljudi školovani, to sve ljudi vidre Oni pravi parebolan Ali od dvadeset nećeš jednog naći da, da u njemu vidiš onaj feeling Onaj osjećaj za, za, za, za onoga ko nema Onaj osjećaj za onoga ko je jedan gleda u njega ovako očima svojim visoko Od 21 a, a to su te stvari koje ovaj Dolaze kao kaznaka Se ne zahvaljuje Allahu Đalešanu Hajdemo kratko, evo samo još u pet minuta Šest na, na, na u drugu priču Suri Kef A to je a, a, Još smo zapravo na ovoj prvoj priči Ali na drugi lik Na drugu osobu a, Koja se ne spominje u Suri Kef Ali je vezana za ovo iskušenje u imetku Govorimo dakle o Iskušenju i mjetku koji se spominje u ovoj drugoj priči Sinonim za osobu koja je pala na ispitu iskušenju i mjetku U Koranu je ko? Znači osoba koja je simbol Tog propadanja na tom ispitu U Koranu, ko je to? Ima u suri Kasas se spominje Ovaj, a to je Qarun Qarun Allah ga u Koranu spominje Inne Qarune kane min kao Musa Karun je bio iz Musaobog naroda Pažite On je pao na ovom ispitu Allah ga proklijeo I utjerao i njega i njegove dvorce u zemlju Fa kasef nabihi wa bidarihi l-arba Fa ma kane lehu min fiatinjen surunahum idunilahi Wa ma kane Dakle, min amuntasirin Allah je bukvalno utjeru u zemlju i njega i njegove dvorce Karun Jeste li znali ove stvari, braćo i sestre? Nisam slučajno odabru karuna kao sinonim osobe koja je pala na ovom ispitu. Primjer. Pa ste Qarun je kaže bio Musa u valislam amidić. Amidić od Musa alajsalatu vesselam bio. Jesmo li znali da se Qarun zvao Munavvir ili Menur Kako spominje Katade? A zvao, zvali su ga mu Munevir zato što je imao najljepši glas kad učite vrat Subhanallah Pazite sad ovo Allah ga prokleju u Bolaom Kur'anu Jesmo li znali da je Karun bio među 70 ljudi Koji je Musa, ale i Selam svog naroda izabro da idu sa njim gore na sina Na onaj Mikaca, Allahom, ne lešanu Zamislite vi, iz cijelog naroda on je bio jedan od te 70 torcije Jesmo li mi znali drage moje sestri i cile na braćo da je među Israilićanima svim Nermine brate karun bio naj uče najveći alim iste brata najveći učenjak u te ovo se spominja u tafsiru ma Subhanallah najveći alim u te bratu bio zašto vam mogu spomijeniti SubhanAllah, i ulema poklekne, odnosno učeni Kad je Dunjaluk u pitanje. I zato, SubhanAllah, mi dobro znamo brojne predaje hadise O pokvarenoj ulemi, o prodatoj ulemi O ulemi koja ovaj radi za Dunjaluk Koju je Dunjaluk zavaru, zaveo koju je Dunjaluk zavaru Al pazite, inne qarune keana min kao mi Musa febego aleihim U zagolju se bio. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbati wal quwwati id qala lahum qawmuhu la tafrah. Pa ste saštamu je Allah dao kao iskušenje. To je to iskušenje u imetku. Kaže Allah mu je dao da ključeve njegovih riznica treba da nosi skupina jakih mladića. Samo ključ. U nekim a se spominje 40 mladića trebalo da nosi. U neki stoji da su Ključevi bili uh, sa, kožnim omotom, sa kožnim omotom I da ga je trebalo da na desetine deva da ga nosi A kod, kod, u nekim teresirima stoji da kada bi se jedan njegov ključ Samo ključ od riznica prodao Od karuna Kaže mogla bi se na hran tadašnja kufa Allahu akbar Allah ga iskušao A pazite, Alim bio učenjak Musa'o Vali Islama Amidžić tolike počasti imao kod Allah Da ga bude odabran među sedamdeset ljudi koji idu na mjeqat Međutim, Dunjaluk ga zavarao I znate šta je rekao Ovo je problem, ovo je problem Kale innema utituha la ilmin Hifzija Kad su mu rekli, debolan šta to radiš, ne nemoj povucit Kaže, ja ovo, je, ovo sam ja svojim znanjem stekao Zar vi mislite da je meni ovo neko drugi dao sam ja, ja sam pametan Ja umijem, ja znam Vidite Subhana Ohalosti I metak, pare Pokvare čak i one najpobožniji i naj, najbogobojaznije Jel nam sad čudo Je nam čudo, zašto su imame Buhanife Zašto imam Šafija, zašto imam Malik Zašto imam Ahmed, Surfiane Sauri Zašto je se ibn Džubeir Zašto su ubijani, mučeni i zatvarani u zatvore Zato što nisu htjeli ni Kadiluka, ni Muftiluka Zato što nisu htjeli pare, nisu htjeli blizu vlasti Zato, Subhanallah, braći i sestre, što Dunjalu kreže vjeru ako se, ako se čovjek ispravno ne postavi i ako izgubi kompas spomenućemo samo savjete koje je Karun uputio njegovom narod. Prvo što mu je rekao narod iskhvale lehum ka umu la tafrah, nemoj da se oholiš Nemoj se, ne, Vidite, ovaj izraz la tafrah znači nemoj da se veseliš. Nemoj da se veseliš. Međutim učitelji kažu ovo znači nemoj da se veseliš i da te to veselje odvede u oh, u Ali Al vidite kako je lijepo, Ovlja rekao nije, nije, nije Allah rekao la ta te keber. Nemoj da se siliš, nemoj da se oholiš u doslovnom smislu riječi Nego kad tako bogate ljude savjetuješ, kad savjetiš ljude koji su imaju moć, koji imaju poziciju Nije lijepo da mu sad dođeš ono iz neba u rebra, gruh, heba ti si ohol Nego mu ipak kroz ovaj izraz, vidite je Allah upotrebi, la tefrah Ima aludira se malo na jednu dozvoljenu dozu radovanja zbog imetka To je dozvoljeno muslimanu, ali to, to radovanje te ne smije odvesti u Oholost, ne smijete odvesti u kibur Prvi savjet la tafrah Drugi savjet Kojeg je uputio narod Karun Iz qala lehu la tafrah Inna Allahe la yuhibbu l-farihin Wabtaghi fima atake Allahu dar al-akhirah I traži sa onim što ti je Allah davu ahiret Gledaj čovječe da to što imaš Gledaj da to investiraš u prave stvari To je ono što smo kazali da zna čovjek Allahove blagodati đeće upotrijebiti najbolji. Da zarađiš šehiret, da zarađiš sljepnost. Treći savjet. Wala tan sanasibeka min ad-dunja. Allah oke, okay, nije problem da ti imaš svoj dio i na dunjaluku. Vidite subhanallah. Neki učeniaci kažu da se u odnosi na da ovo svoj dio na dunjaluku, ne moju svoj dio na dunjaluku. Čekajte će fine Katar. A u lebecina uleme je smatra ne moraš ti sebe sad Činiti bjedom pored imetka Al znaj za Allaha I peti savjet Wa ahsen kema ahsen allahu ilik Četvrti savjet ne, čini ljudima dobro Učenjaci kažu da bi jedan bogataš u imetku Da bi jedan imetak kod Allaha jednog bogataša bio Dobar, lijep, blagoslovljen, mubarak I da bi bio primljen, znate šta treba da radi Ovi, Ovih pet stvari A jedna od važnijih stvari je da šta čini drugima dobro ko što njemu Allah dao. Ako ove obove ne budemo kod sebe, da se ne oholi, da sa tim traži ahiret, da ostavi divo iza sebe, da pomaže drugima kao što je Allah njemu pomogao i dobro učinio i peta stvar, wala tabghi al-fasada fil ard, inamoi sebi dozvoli da sa tim svojim imetkom činiš fesad po zemlji, ko što danas ljudi čini. Ako se ovi pet stvari kaže u ulema u imetku jednog čovjeka, taj imetak nije blagosloven boleh da ga nema. To ćemo samo biti teret na leđima. I da znate, draga braće i sestre, učenjaci kažu da kad čovjeka savjetujete da je ovo najbolje, da je najbolje ovim redom savjetovati krude. Da mu prvo, prvo na lijep način, biranim riječima kažeš: "Mašallah, lijepo je to sve dobro, al nemoj da te to odvede da da ne budeš kakav treba." Pa mu onda fino kažeš: "Misliš li ti na onaj svijet? Probaj da stipendiju." Pa mu onda treći korak kažeš: Pa dobro, ostavi, moraš mora maloj ženi i djeci i kup ženje parfum, bulan, ba. Pa onda kaži četvrtu stvar, Ajde, bulan, pomozi još nekoga, daj nekog obradu za sa tim svojim gmetkom. I kažeš mu petu stvar, boj se Allaha, nemoj da potplaćuješ, nemoj da daješ mito, nemoj da podmičuješ sa tim svojim gmetkom. Ovo su koraci koji trebamo, ovo je poruka jedna lijepa, koji treba savjetovati ljude, koji imaju imetak, koji su bogati, koji su dakle tu, naša braća koja zaslužuju dobro, a nekad ne znaju i dužni su da ih da imu kažemo na te stvari. S druge strane učitelji kažu, ako se jedna od ovih stvari ne nađi kod čovjeka bogatog, koji ima đunjaluk, taj imetak nije u potpunosti blagosloven. Sve što je manje ovi stvari, sve više prokletstvo u tom imetku. I završićemo sa pričom koja se e, likom koji se tiče druge priče, a to je priča o znanju Je priča uh, iskušenje u znanju Živi bili, tri minute su Iskušenje u znanju Rekle smo da nas Musa ali i svi latvih Kako treba da se ponaša Koko god da si pametan Znaj da ima više od tebe To je treća priča Dakle, iz ove suri Kehf Koja tretira pitanje znanja Iskušenja u znanju o kulli Iznad svakog znanja ima veće znanje Kaže Allah u suri Yusuf I zato je Musa, kada mu je došao Hidr, šta smo rekli da je kazavu? Pokazavu moral muslimana, etiku, edeb, ahlak muslimana Seteđiduni, inša Allahu, sabiru Sjeo na koljena i rekao, dobro, sjedi mi i uči predpom Musa, poslanik, naučio nas, edebu Da uvijek ima veće znanje Nikad nemoj da misliš da si najpametni E, da, da sad upitam Dakle, ovo mi se moramo tako ponašati Nikad nemoj sebi dozvoli da previše pričaš o društvu Nikad nemoj sebi dozvoli da ti držiš jedini S deset ljudi sjediš, samo ti pričaš Nikad nemoj sebi dozvoli da od ljudi ne primiš savjet Svaki čovjek, brate i sestro Koji je bogobojazan, koji se boji Allaha Na kojem se vide tragovi i vadeta Koji je mašala razuman, akil Zaslužuje kod tebe vrijeme tvoje Zaslužuje kod tebe prostor da, da, da od njega naučiš nešto Zapamtimo ovo Svako onaj ko ne misli ovaku Da ne može od svakog muslimana Pobožnog, pametnog Dakle, koji je normalan Naučiti nešto u zabludije U zabludije Jer je Musa ala i sela naučio čovjeka od kojih se najmanje nadu Allah mu ga poslu E vidite, ko je simbol Osoba koja je sinonim osobe koja je propala na, na ovom ispitu is, Iskušenje u znanju U koranu Koja je ta osoba Haman Znate za Hamana. Haman je bio o, Spominje se u Suli Qasas Ko je bio pomoćnik faraona Faraonov vezir, Haman Haman On je sinonim, simbol Osobe koja je propala Na ispitu zvani Iskušenje u znanju Kako? Evo ukratko Došao faraon i kaže Hamanu Haman je bil jedan od najvećih halinima stručnjaka u polju arhitekture, građevinarstva, dakle, graditeljstva i tako Dakle, to je vrh tadašnje arhitekture pametan bio, cijenjen I kaže, došao mu Faraon, lanetullahi aleyhi, kaže Jaha ma nubni li sarhan la'alli et taliju ila ilahi Musa wa inni le adunuhu min el-kazibin O Haman Dođi ti vam, ti si moj vezir, ti si moja, moj mozak, ti si moja pamet Ti si moj najpametniji čovjek Dođi ti i pokaži njima šta je pamet Dođi ti i meni sa gradi šta Dvorac, jednu kulu, pod oblake Pod ja doći da, da ja ovaj, poprinem se do Musa ovog Boga Da se poprinem do Musa ovog Boga I da pokažemo da je Musa lažac I Haman pristane na to Haman ide pored Musa sluša faraona a odveloga njegova njegova ogolovskuju imu zbog tog spoznanja jer znate ljudi koji sokite tim diplomama često israćimo u istinu subhana la i to pogotovo u ovom vaktu kad je kad je ovo ta diploma taj papir to čage postalo kao jedinu mjerodavno ljudi se okite tim papirima prof Dr, mr ne znam ni a čime više i u istinu ti na njima vidiš da oni Nisu više spremni pričat S nekom rajom koja nije njihovog ranga Kako su oni sebi umislili Jučer su bili jedno, danas su nešto sa svim drugom Pratite ljude o oko sebe pa ćete vidjet ovaj, da, da ima puno takvih ljudi I Haman pravi toranj I znate šta bude Kad Allah hoće da neko propadne Kad Allah hoće da nekoga uništi Da ga ostavi u dalavetu Popne se Faraon Na Toranj, moj brate Nermine I znaš što uradi? Zategne strijelu i hoće da gađa Allaha. I on odapne strijelu i subhanallah strijela se vrati krvava Ovo spominje imam za makšari u svome tefsiru Vrati se krvava i kaže on On se sam sada sebi čudi On u Ibretu kaže Ha, ma, ne uspio sam Ubio sam Musavu Bog. Aj uz billah taala. I subhanallah to vam je onaj ayat kada Allah u Kur'anu kaže wa kadalik jazina li fir'auna su'u 'amalihi wasudd 'ani as-sabi'. Wa makidu fir'auna illa fi tabab. na taj način je Allah uljepšao faraonu njegovu zabludu. Vi danas vidite mnogo ljudi subhanallah. Jednostavno on je ubijeđen u svoj delal. On vjeruje da je to ispravno To je kad Allah nekom uljepša njegov dalalet Jer njegovo srce nije za, za uputi Allah mu uljepšu dalalet Uljepšo mu njegova ružna djela Da bi ostao na dalaletu I da bi, da bi, da bi tako završio Jer Allah njegovo srce najbolje zna. Ono nije za uputi Za nečega tako vrijednog i tako lijepog Kao što je, kao što je uputa u Islamu Zato, draga moja braći i sestre, kako kaže Omer i Blhatav, radijallahu talanu, koliko je nogu, koji su se zbog dunjaluka, koji su se zbog iluma, koji su se zbog znanja, koji su se zbog para, bile su čvrste na zemlji, ali su se posko Kaže Omer i Blhatav, koliko je srca, koja su bila mehka, ali koja su postala tvrđa od kamena zbog dunjaluka. Koliko je veza pokidani sa Allahom zbog dunjaluka. I kaže koliko je ljudi i vjernika postalo prekonaći nevjernicima Zbog dunjaluka i zbog ovih stvari u kojima smo evo sada pričali Molim Allah te kivetala, da nas obaspi svojim raznim blagodatima Svojim e, nimetima Ali ga isto tako molimo da nam da ne snage Da kako je on zadovoljan, kako voli, kako mu je najdraže Da mu se zahvalimo, da mu priznamo te blagodati da te blagodati iskoristimo kako je on najzadovoljni, da se nikada jednog trenutka ne uzoholimo i ne uznesemo da nas uzvišeni Allah učvrsti i uputi na pravom putu nas i našu djecu, da se oni, naše porodice, da se oni nas ne zastidimo i da se mi njih ne zastidimo Amin, ja rabbala, amin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.